Скавдоти, доки геть Нею весь не обклався Чиркнув сірником І поніс У віки разом із собою Таємницю Лаврської бібліотеки Начебто усі книжки Згоріли за недоглядом Разом З їхнім доглядачем Це був Перший підпал бібліотеки В Україні Русі і отаке це було перше у нас політичне самоспалення. Груди Гертруде Стайн Лише думки про неї його починало нудити. І не в грудях тут річ, звісно, а в тім, що він був поетом. От у чим уже ніхто не сумнівається, що Еліот був не ідіот. Один із наберіантів, Хто по-справжньому того вартий, а тепер кожен з нас ламає голову. Чому він покинув спілкуватися із Гертрудою Стайн та іншими суперінтелектуалами, а подався працювати клерком у простісінький банк. Цього жоден інтелектуал не осягне. Та й жоден ясно клерк не втямить. Та й поетів уже таких не лишилося хто б це міг збагнути. Одначе, вкалуючи канцеляристом, Еліот щороку видавав по книжці віршів. От, якщо наші інтелігенти ходили в народ, то в них там ходили уклерки. Не тому, аби наблизитися до життя. Кому-кому, а елітарному Еліотові цього було не треба. Це ж тобі не поет типу Некрасова. Особливо того некрасова прозаїка, який взяв і пішов у народ французький. А тому, щоби не жити в світі позачасового континуму фернальної гіпентропії квазівізуальної моделі триадно абсолюту, що для поета, а найпершим це збагнув Еліот, страшніше за будь-яку канцелярію, страшніше за народ. Бо такому от, як Еліот, творити хотілося не про народ, от, у загальновживаному сенсі цього слова, а про той народ, який скоро стане народом інтелектуалів. Може, стане, може і ні, однаково для такого треба якось упоратися з готовими вже інтелектуалами-індивідуалами. Особливо, коли сам до них належиш. Ну, як тут писати поезію? Лише отскочивши от таких персонально подалі, бо саме тоді, починало поставати нове мистецтво. Незнаний різновид його. Назвати б альтернативне віршотворення, бо для означення такої поетики жоден ще інтелектуал був би він навіть ерудитом, і назви й досі не вигадав. Поетикою, бо складалася вона також із чарівливих звучань, словесних поєднань, мистецтво творчо-розумового спілкування. Що навіть ті, хто започаткували неопоезію, не постерегли її, а просто сприйняли за іншого рівня балачок, ну, наприклад, Якщо до того навколо літературні плітки точилися побіля дружин та коханок письменницьких тощо, то від самого початку нашого століття розмови перекинулися. Яка тому кого амбівалентна персоніфікація банального его і з яким саме гіперфокальним дзеньфашизмом він тепер перебуває в діалектичній єдності протилежності. Тобто, колективізм переміг і тут. Медитації стали гуртовими. Тобто, гуртковими. Як у стайні Гертруде Стайн, наприклад. До речі, про ніччя. Цей перший започаткував користати поетичну силу слова для доведення. Читаю твердження своїх Філософем. Замість логіки, застосував силу художнього тропу, і світ клюнув саме на таку неопоезію, а заковтнув доктрину. А сонми сканицих нічченят по гуртках розстережували її, ерудовано спілкуючись з вишуканою парадоксальністю. Яка так тішить дух Ну, а коли вже дійшло до реалізації То результат відомий